Zase do odby, jeden den budeme dělat potažení, které je samozřejmě spojené s klasickou jogou, s vědou No a zase na druhý den budeme dělat potažení, které je vlastně založeno na čínské medicíně. Ten, kdo se zabývá čínskou filozofií, myšlením, praktikou i buddhismem, ne? nebude vadit, když pozná některé důležité principy, ne? na kterých stojí čínský myšlení i buddhismus. Čínský buddhismus je právě odlišný od indického Tímto pozadím, když se chceme chápat zen a tak dále, je důležité pochopit ty principy knihy z no, na které je založené čínské myšlení. No, to je podobné buddhismu právě proto, ty dva směry se prolínají bez problému. Podle čínské filozofie všechno vlastně se vyvíjí z toho, čemu se říká vůti, což je nehmatatelný, co nic nedělá a dělá všechno, co je zdrojem přirozenosti. Hm? Hm? Čínský buddhismus též vlastně je návrat do, přiroz, do stavu přirozenosti, který ztrácíme právě to, co já nazývám automatickým myšlení. Myšlením, které je odděleno od celku. No a Aby jsme se vrátili do celku, musíme pochopit, jak se prolínají energie v našem těle. Protože energie je celek, ale my ty energie můžeme pochopit jedině tím, že chápeme jejich prolínání. Princip prolínání na principu prolínání vody a ohně. Každý orgán má část vody i část ohně. Každý část těla funguje, protože se prolíná princip ohně a princip vody. A ten, to prolínání principu vody a principu ohně, principu chladu a principu tepla, ten má jisté zákony a energie proudí v těle podle těch zákonů. A ty zákony studuje právě i tím. Buda je kniha změn. No a toto cvičení je založeno na kni knize změn a vlastně je složeno z 12 ciků. 12 cviků je spojeno s 11. nebo 12, některých jeden orgán. Je, není někdo považuje za orgán, někdo ne, to ale jedno. Tak těch dvanáct orgánů je, buď má, buď je a anebo yang, ale v yingu je yang v yangu je yin. A ideální stav těla je, že ty Yin a yang se probíhá bez zábran v těle. Ty zábrany probíhání energie v těle je dán na principu, čemu říká ayurvina ama. Zacpávají se ty kanály energie. Hm? No a toto cvičení je odblokování těchto zábran v koloběhu energie, který se Manifestují v těle jakožto eh, eh, různá místa, jako bolest, tvrdost, oteklost a tak dále. Hm? No a eh, to je celý systém, jo? yin a yang vždycky musí být yin, yang, yang, yin. yin je, jsou orgány, které jsou spojeny s rukou, vždycky paralelně, yin a yang je vždycky paralelní. Ty meridiany, které začínají v... Prstech, tím se říká šou to jsou eh, ruční meridiany a ten jin jde od prstu do eh, prsu. Jan jde od prstu do hlavy. Hm? Příšky meridian, noho. Hm? Začím musí začít jinam tak zase začíná Jan Jan e, rukou končí v hlavě, tak od hlavy jde do prstů u nohy. No a e, jin meridian jde od prstů nožní nožní, jin meridian jde od prstů u nohy, zase k prsu. Hm? No a ty meridiány jsou paralelní, hm? a Umožňují, jestliže správně proudějí, tak umožňují to, co jsme se učili ráno, že ten idápinga, ten Yin a jan, základní meridian napojený na střední meridian, se odblokuje a tím pádem celé tělo funguje bez zábran. No a to se manifestuje tím, že máme prakticky svobodu v pohybu. No a na tomto principu jsou založeny všechny bojové umění, gumfu, je založený kátí, je založený číkům. Všechno je vlastně odblokování těch zábran v boji. A to můžeme použít ke všemu samozřejmě tež v meditaci. No a ten jemný přístup k těle určitě tež ovlivnil tantru a indické poetí, tantrické pojetí meditace. My byli na sebe napojeni, protože Himaláje je na obě strany. Podle tradice i Padma Sambhava se učil na Ukrajině v Číně, ty mění energie a pak je použil v Tibetu, aby porazil veškeré kouzelníky a čarodějnice. A tím vlastně založil buddhistické učení v Tibetu. No a tak, než jste četli tu knížečku, která to vysvětluje, no, podle tradice, tyto cvičení jít jim tím v Body Dharma, no, mytická osoba, která je tedy zakladatel zen, tradice vlastně v Číně, tradice. Transcendentál, meditace transcendentální moudrosti, kterou se k je jejich pouhé vědomí, pojetí, se teď trochu hm, začíná vám hm, přístupňovat. Hm. Jak víte, v myšlení má dva směry, které se napojují jeden na druhý a je spojeno vlastně v jeden celek, obzvláště v tibetském budismu, Pouhé vědomí, škola a škola střední cesty. Škola Maitreji a škola Nagarjuna. Maitreji a Nagarjuna nejsou sokové, naopak se doplňují. A tibetský buddhismus i čínský, pandemický buddhismus je vlastně spojení i zen. Je spojení těchto dvou pojetí, transcendentální moudrosti. Čím se liší cesta Borisatu od cesty Žáků, je právě důraz na transcendentální moudrost. Hm? My, učení Žáků, které vede do stavu arahatna, je založeno na principu, že příčina, vede k důsledku. Důsledek je nirvana. To, co se učíte teď, je pojetí toho, že důsledek se nedá od, od samého počátku se nedá odlišit od příčiny. Čili mahajana je učení důsledku. Z hlediska důsledku my můžeme tady studovat příčiny, Protože důsledek a příčina se od sebe nedají oddělit je důležité pochopit jinak. To, co se budete tady trošku učit, vůbec nemůže dát moc mysl. Důvod a příčina musíme vidět jako jeden celek. Jestliže nevidíme důvod a příčinu jako jeden celek, těžko se vyhneme mechanickému myšlení, které má vlastně kořeny v dualismu. No a učení Mahajány, učení Damitrvinu, je založeno na filozofii neduálního postoje k praxi. No a teď kon